God dag och välkomna till Tre Män Tycker uh, Och precis som vanligt uh, så är det uh, Oscar Och det är Robin Och Jimmy Stewart mm. Precis som vanligt Precis som alltid uh, Och vi inleder med uh, En, en... shoutout till våra homies Tre <laughs> <laughs> <Innan> Tycker <Woo! laughs> oh yeah. Ja det grenar, grenar av sig här Det, det är inte dumt alltså det är franchise här. Mm. Mm. Uh, men vi, vi börjar med en stor nyhet för, för Oscarsgalan, eller kanske snarare för, för juryn. Mm. Akademin? Ja, precis. Det var ordet jag sökte. Ja. ja. ja jag kan prata om det ja. ja. jag tror du är mest insatt, man. Ja, jag ja jag är... Ni för... till skillnad från er så förstår jag Amerika, så... Jag har mm. koll på detta. Nej, Vad som hände är att för andra året i rad så nominerades inga svarta skådespelare i de 20 möjliga platserna. Mm. Eh, och folk blev upprörda över detta. Och eh, det flera prominenta eh, ja, svarta figurer inom filmindustrin mm. sa att de tänkte boykotta Oscarsgalan och så. Eh, och som svar på det och det är många som har klagat på detta väldigt mycket. jag, jag Kära lyssnare har lite mer blandade känslor om det. Men mm. hur som helst så valde akademin att ändra eh, sin röstningsgrej. Nu minns jag inte hur de gjorde det. Men i alla fall, det kommer vara mindre vita mindre gamla vita personer. Det handlade ju mer om att det inte är så fast att liksom samma personer sitter kvar där. Utan ja, det är precis. lättare för det att ja, men då blir det komma mindre, in nya generationer. Ja, det är mindre gamla personer. Ja, man måste ju ha varit aktiv i tio, de senaste tio åren. Mm. Både som eh, röstare och som eh, liksom, kopplad till filmvärlden på något sätt. Mm. Ja, alternativt att man har suttit i 30 år. Mm. Ja. ja, precis. Vilket, då fick man en life. Men... Ja, vilket jag tycker låter som en bra ändring. Mm. Jag hoppas att det gör en bredare representation och att Oscar Galan kan välja mer intressanta filmer. Nu vet ju inte jag vad de hade för system innan så jag har svårt att säga hur stor ändring det är men det kändes fortfarande lite som alltså det känns som en väldigt bra grej, men det kändes fortfarande som det här gör ingenting nu nej, men uh, ja jag, så är det, kanske. Jag är ju verkligen för ändringen, men och jag, tyck ja. jag, jag, jag tycker att det är ett jag tycker att det är ett passande och proportionellt steg, steg i relation till saker så är det nog ehm uh. um, för jag, jag tror en av de sakerna jag känner det att uh, Och jag tror att en av de största Reaktionerna på detta Har ju varit folk som säger att Är det Oscarakademin eller Hollywood Generellt som är problemet här mm. Jag känner att förutom inte i Elba Så tycker jag att uh, Det var inga Svarta skådespelare Som jag tycker förtjänade Särskilda nomineringar i år Och uh, så tycker jag mm. Mm. Men jag har inte sett så många liksom, stora skådespelareinsatser, färgade män och kvinnor. Så. Mm. Sen så kan man också, ja, det finns ju andra sorters representation än, ja, svarta och vita liksom. Till exempel en viss Alexa, Alejandro G. G Ina Eritu sägs vinna mm. bästa film och bästa direktör igen. Vilket i sig är en skandal för att han inte förtjänar det en enda gång, men <laughs> uh. Ja men det känns ju inte som Det här är liksom bara en Vit caucasian Fest liksom nej Utan det Eva... är ganska specifikt Liksom att Ja, även om det är mest så, så. Men uh, ja, Hur ja som... men, jag, jag känner inte heller att det är så här oh vilken här har det suttit vita människor Och valt vita Vita vinnare Utan, jag, jag vet inte heller om det liksom att Det handlar om att de här svarta bra filmer liksom, med svarta skådespelare, svarta filmskapare, inte ses av den stora massan och inte heller majoriteten utav de som är de stora röstarna och liksom de står i filmvärlden. Mm, om... men jag, tror... jag... Jag, jag menar om Hollywood kanske ligger som en block för det, att det kommer ut som de större bara. Alltså, det, det, det är inte att jag säger att det är så, utan jag ställer den frågan Finns jag... det massa svarta... liksom fantastiska skådespelareinsatser och filmer som man inte ser? Eller är det bara liksom att man reagerar mot att det är inga svarta nominerade? Jag tror att det är mer att det inte är så många roller oss... eller att det är på något sätt är mycket mindre roller som uppstår. Mm. Men jag, jag lyssnade faktiskt på kulturnyheterna idag, de pratade om detta. Mm. Och då, då hade de kollat upp då och just för för afroamerikaner då så, så var det det var ganska proportionellt för att de består ju ungefär 12% procent av äh, USAs äh, invånande antal mm. äh, och så att de har fått ganska proportionellt men de grupperna som verkligen har varit äh, liksom åt sidosatta var snarare asiater och äh, latinamerikaner liksom. mm. äh, för att de har ja, tydligen fått oproportionerligt äh, få äh, vad heter det då tycker jag... Att Roller Michael... eller nomineringar? Ja, nomineringar tror jag det var i det här fallet. Mm. Då tycker jag att Michael Peña kan få en för händsmän. Uh, <laughs> <laughs> mm. Sen vill jag ju aldrig ja. att, liksom... Det farliga med en sån här outrage är ju att man inte vill få någon sorts kvoteringsnomineringar liksom. Det Nej, det vore ju... Ja, det vore det faktiskt. Och jag tror är, liksom, att man alltid har en token mm. som liksom, icke-vit, icke... -vit, icke Person, liksom som alltid ska ja. som att man alltid måste ha en sån slotts i tycker kategorin. Jag tycker ju att amerikanska Grammys-galan är ju långt mer obscen än oscar mm. För jag tror att det, alltså vad ska man säga alltså det, det, det har ju funnits en hel del eller liksom svartfilm har ju inte riktigt den kulturella pondus eller kvalitet som svart musik har i Amerika. Det är som mm. Det är, det är väldigt svårt att säga annat än att hiphop har varit en av de som dominanta kulturella uttrycksformer överlag, inte bara inom musik, utan bara period, mm. i västvärlden de senaste 20 åren. Uh, och med tanke på att det är bara två hiphopskivor någonsin i stort sett som har fått uh, det som vunnit bästa skiva på är helt obsent. Mm. Uh, och att det är som... Så, uh. Uh, men! Så är det med mm. Ja, men det... Bra, bra steg från akademin helt enkelt. Utan mm. att de drar det till någon sån här att åh oh, nej, nu måste vi liksom, bara för att alla ska vara glada göra något som egentligen inte har med att man ska bedöma filmkvalitet att göra. Mm. Men jag, jag skulle gärna se mer, som sagt, att folk pekade på här finns de stora insatserna från Svarta filmskapare och, och småsgillare. Det är ju folk som gör det, men tyvärr så det som, det har det inte funnits jättemycket att peka på i år. Nej. Jag tror, och jag tror till, Eller till exempel en film, och vi vet inte du ska ha på den på podden, men jag tror att både jag och ska gilla en hel del är ju Creed. Mm. mm. Äh, medans, men samtidigt som jag förstår att en. Äh, ja, det, en av sakerna folk highlighter var ju också att i Både Creed och Straight Outta Compton. De enda mm. nomineringarna de filmerna fick var till Vita. Mm. Det, det, det är ju det jag förstår framförallt. Att... Och du har att folk blir irriterade över det. Mm. Men, uh, ja. men whatever. Jag har inte satt filmen än så. Men, men du säger att det finns anledning till det, troligtvis. Eh, jag vet inte. Jag, jag tycker inte. Alltså Stallone får ju inte sin nominering för den här rollen. Liksom. Det är liksom en karriär sympati grej nästan. Lite på samma sätt som Konungens återkomst inte förtjänade sin Oscar förutom att det var på något sätt en tredje Sagan och Ringer-filmen. Ah. Mm. Just det. Vi konstaterar helt enkelt att det är bra att Oscars går i den riktningen att kunna ha en mindre snäv uppfattning i juryn helt enkelt. Ja. Oh. Och ja, mm. uh, uh, att det um, borde ha best picture förra året. <laughs> All right. ja. Har vi någonting annat? Eller går vi på filmen? Mm. Ja, jag tror vi kan det. Vi presenterar den här veckans feature presentation. Yes. Mm. Uh, vi har sett uh, Spionernas bro som kom mm -hmm. uh, i år 2015. Uh, som handlar om uh, uh, Mats Mikkelsen och Micke Persbrandt som möts på, uh, på Öresundsbron under... Uh, Kalla krigets. Uh. Uh. Då har vi sett olika filmer. Uh. <laughs> vi har sett filmen som heter Bridge of Spies. Oscar Öresundsbron. Eller, fanns Öresundsbron under kalla krig? <laughs> nej. Han är väl typ 20 år eller någonting. Ja, det är, en, alltså, då, då är det en science fiction film du tänker på? <laughs> Precis. Uh, nej, men vi har sett Bridge of Spice som är något av en sån här all-star- Mm. När det kommer till filmskapande i alla fall. För att den är regisserad av Steven Spielberg. Och skriven av Ethan och Joel Cohen. Och vi har också Tom Hanks i huvudrollen. Som som James Donovan. Och den handlar om, om kalla kriget helt enkelt. Och där... Tom Hanks spelar en advokat som får ska försvara en spion som blir en rysk spion som blir till fångatagen i USA. Och det är ett jobb som gör att han blir hatad av många. Och sen vänder filmen lite grann och vi får se Tom Hanks i östtyskland och där försöka göra ett fång, fångbyte mellan den här spionen som han försvarar och en amerikan som har blivit tillfångatagen. Uh, och uh, det är filmen i korthet. Yes. Mm. Ska vi innan vi börjar prata om vad vi tycker om den nämna vilka kategorier den blivit nominerad i. Det kan vara intressant. Absolut. Uh, för, på, för många. <laughs> det är i alla fall sex stycken nomineringar. Sex kategorier alltså. Och det är Best Motion Picture det är best performance av en skådespelare, manlig skådespelare. Det är best writing. Det är best achievement in production design. The best achievement in music written for motion pictures. Uh, original score. Och uh, sound mixing. Så so, mycket ljudproduktion. Jag vet inte hur jag tycker att det här filmen förtjänar någon av dem. All right, vill du börja med... Mm, jag, jag kan... Jag äh, minns ni när Herr Spielberg sist gjorde en riktigt bra film? Mm. Mm, Världarnas krig. Ja ah, just det. Ja, det jag är en bra... Jag tyckte den var helt okej okay, faktiskt. Ja, ja Jag gillade inte den. Jag minns nej. att den var bra men jag minns den inte riktigt heller. <laughs> alltså jag känner... vi är med... Är det Tom Cruise? Ja. Ah, nej jag tyckte den var ganska tråkig. Nej. Tom Cruise springer omkring och aktar sig för segermönster och alltså min känsla av Spielberg är att det som liksom någon gång på 90-talet så liksom så tappar han lusten, eller liksom han tappar sitt kreativa driv, han gör inte dåliga filmer, men han gör Steven det som liksom, han gör vanilla Spielberg-filmer mm. mm. och så filmerna mellan 2002 och 2004 där, tycker jag är bra Minority report, Catch Me If You Can, och The Terminal. Men, äh... Terminal är inte bra, men de andra får jag inte sett heller så. Ah. Uh, men jag. Får, ja, vad ska man säga? Det är på något sätt, är inte samma Spear som skapade Jaws, Nej. Jurassic Park och sinist. List. inte uh, filmen var bra också. Men den är inte heller riktigt samma Ja, uh, alltså den var okej. Okay. Och jag känner att den här filmen var helt okej. Okay. Mm. Och det fanns saker jag gillade mer, och det fanns saker jag gillade mindre. Men det som jag känner framförallt är att det är en rätt ointressant film. Mm. Uh, ja. jag, att... ja, jag är nog med på det spåret. Jag känner lite grann att det är så här. Han försöker lite på samma teman som en kindlers list. Men det Nej, känns det... mer som sak, ah, saknar. Ah, det det är liknande ton i så. Ja, precis. Men ton, in... ton och liksom vilka så här, uh, lite vilka känslor det han drar efter, delvis. Men ja, mm. ja in, samma teman är väl inte Ja, jag, tror, och jag tror vi sa det här när vi såg som att det, det, det är ju precis två filmer detta mm. första halvan är ju liksom en rättegångsfilm och mm. andra halvan är mer den här thriller delen när de ska byta ut och det, jag tyckte att det, hade, det här hade varit en bättre film om den bara hade handlat om, om rättegången mm. tror jag i alla fall och liksom gjort det en djup dive. Det kan ligga något där. Jag skulle, alltså rättegångsdelen är en bra medioker Spielberg film och thrillerdelen är en um, dålig medioker Spielberg film. <laughs> och tillsammans blir de en medelmedioker Spielberg film. Mm. Det, är, det är som jag gillar Mark Ryland jag gillar Tom Hanks, Tom Hanks som spelar Jimmy Stewart. Uh, och det är ju uh, så det gör de bra, bägge av dem och jag gillar när Tom Hanks håller tal om det på något sätt amerikanska statssystemet och konstitutionen och sånt ja, de, de... Och, och, och det som jag, jag uppskattade liksom hur inlig filmen var om det mm. Mm. men ja, jag hade behövt lite mer liksom ja alltså det det känns ju som det inte att filmen inte har tillräckligt hög ambition. Tror jag. Men det känns som filmen riktigt lite. Det efter att nå ambitionen. För det. A, a, a, alltså den saknar ägg liksom. Ja. Alltså det som. Om jag är rätt eller Nej, det är som det är ingen edge. I den. Mm, ja, precis. Mm. Det är som att man gjorde en gin en tonic och så glömde man in och då har man bara tonic och det är gott. Men. <laughs> Ja, men filmen lyckas inte, lyckas inte med uppbyggnaden. Mot slutet känner jag. För min, min största känsla var att. Genom hela filmen så kändes det som. Att där skulle kunna bli bra. Där skulle kunna bli bra. Och det är liksom många sådana bra kvaliteter. Men som aldrig riktigt. Som blommar ut och blir någonting. Det kommer aldrig till, till full och når sin spets. Som är hur mycket man känner med det. Som exempelvis hans relation med. Ryska spionen. Abel. Jag brydde mig inte särskilt mycket om den i slutet. Den kändes liksom intressant där när de var i Amerika och när de började prata lite och det kändes som den skulle utvecklas. Mm. Och så blev det aldrig något riktigt värdefullt eller intressant av det. Ja. Jag känner till exempel att en riktigt in en, uh, intressant grej man hade kunnat göra hade ju varit att uh, de börjar ju med att visa oss att uh, Mark Rylands är en spion. Mm. Mm. Alltså de vi visar åskådarna. Och uh. uh. Och nu är det, nu antar jag att det som med fallet är att det som han var spion, att det inte är det som det var frågan om egentligen. Men jag önskar att de hade mm. liksom kunnat dröja det liksom, att det hade kunnat vara det som att Tom Hanks, han går in i det, liksom blind, eller som han går in i det och börjar kolla igenom, och att det som han inte gör explicit antagande om vem den här killen är, och den här killen inte riktigt berättar vem han är. Och det är som han gör, grejerna eh, som han gör nu, men att det som de har revealen, där det går upp för honom, det är i alla fall det som internt för Tom Hanks går upp för honom att det är som det här är en spion, att det kommer senare. Liksom. Mm. Mm. Jag vet inte om jag gillar det mer, faktiskt. Som den här filmen i gjord när det handlar om hur han möter det yttre, så gillar jag det bättre att det känns som man konstaterar att han är en spion, både för tittaren och för karaktärerna. Mm. Det mm. Det, det, det, ja, okay. det finns ju en annan bra film att göra om det andra också. Eller, enligt mig i Oscar har du redan gjort en bra sån film. Twelve Angry Men. Just det. Det är ju precis vad det är. Ah. Men ja. Det är inte en film som handlar om en rättegång heller. Alltså det, är en som om, ja, det är en film som handlar om något helt annat. Det handlar ju om det som juryprocessen. Mm. Oh. Ja, men, i processen. Eh, alltså jag skulle i tycka, i fråga om det att gå in och liksom inte ha någonting tydligt. I Twelve om... Angry Men så existerar ju inte det som det yttre egentligen. Vad menar du? Alltså på något sätt i Twelve Angry Men så finns ju stort sett inget utanför rummet. Mm, jo. Ah, whatever. Men, ja. Vi tycker olika om den filmen så. Där ska vi inte stanna. Ja. Mm. Jag fattar inte riktigt Vad Coens bidrog här Det kändes inte som En Coen-film Varken visuellt eller i dialogen Tyckte jag mm. Så jag vet inte heller riktigt. Det som jag tyckte hade kunnat Bli intressant Nu hoppar jag riktigt ifrån det här, Men vi kan vända tillbaka lite så. Är om det hade blivit en film som Frågade sig Är principsaken verkligen så viktig? Om det hade blivit att han liksom stod på sig i den här rättegången, men sen fick hans familj lida för det liksom på en nivå där han kände att var det rätt val. Ja, det hade ju varit intressant. Och det hade också varit intressant om, um, vad, eller vad ska man säga? Man har ju till exempel som har uppstått om, i Amer eller eldiskussion i Amerika under Bush-administrationen om tortyr. Mm. Så en av dem sakerna som Bush-administrationen använde för att rättfärdiga det var den här idén om den tickande tidsbomben. Ja. Och vad gör man när man har killen som har det som ska försöka att få fram information om, om bomben som tickar. Mm. Och det är ju en... Äm, nu, ja, nu är det inte så. Nu är det inte det den verkligheten skedde i. Men det är en, det är som en långt... Det är en jobbig fråga på något sätt. Mm. Uh, och utifrån premissarbetet som man kan få något ut ur det så blir det ju en... Så, nu handlar det inte här filmen om tortyr utan det handlar om rättsprocesser och så, om spioner. Men, det är också, men jag tror också att det är någonting man kan ha väldigt starka känslor om. Ja, det uh, finns och, ju någonting överlappande där. Och det spelar liksom inte på det. Och jag tror att... Jag, jag, jag tänker till exempel på ett annat fall som hände på 50-talet och det är ju um, Rosenberg-paret. Mm. Det var ett par där, i alla fall, där bägge de dömdes i döden för spioneri. Och de var amerikaner. Det nämnde ju i filmen också. Ja, gör det, ja. Mm. Men och det, grejen där är ju, ja, de är ju amerikaner. Men det är också att de på ett väldigt medvetet sätt eh, gav Sovjetunionen förutsättningar att bygga kärnvapen. Mm. Och jag känner väldigt starkt, och att, eller vad som säga jag har väldigt blandade känslor om dödsstraff. Men det är vad ska man säga? Det är ungefär ett av de fall där jag kände så långt för. Så jag kan känna om det liksom. Ah. Särskilt att det är som du har bekräftats gång på gång. Att i alla fall maken i den familjen var rysk mm. Och jag tror att det finns ju något väldigt en väldigt intressant moralisk diskussion att ha. Filmen gör inte riktigt det. Nej. Det, det, det är som den börjar med den här utgångspunkten att prata om konstitutionalitet, det som konstitutionell process och sånt. Men det är som den... Ja, det spinner ju inte vidare på det. Så. Det är svårt att sätta fingret på vad filmen borde gjort annorlunda. Så här Borde den lagt fokuset någon helt annanstans? Skulle den skippat vissa trådar för att andra skulle komma fram mer? Mm. Jag vet inte riktigt. Äh, är, ja. på, på något sätt därför att man inte riktigt. Hade, den hade inte kommit upp på den här nivån så man brydde sig som saknar tillräckligt så kändes den översmörig i slutet. Mm. Eh, lite på samma sätt som även om jag gillar sinlös jättemycket så är den också så. Men där stöder man inte på det lika mycket. Ah, men jag tycker att det i sin slist så börjar ju slutet ut vad. Som alltså det kulminerar var som började i början. Liksom. Absolut. Det är en Det är en ark där och den här filmen saknar ju ark. om mm. ja, det är det, menar att det funkar bättre där. här. Här gör den det på ett sätt som det bara blir aha. Som den han får porträttet som Abel har ritat av honom. och Den här när han liksom vänder sig om och säger Stoic Man. Eller liksom det, motsvarande. Okay. De är så här, inte dåliga egentligen. Det är bara att filmen har inte fått dem att funka. Mm. Jag, jag tror att en av de sakerna jag gillar med slutet om jag ska mm. ta någonting där är ju när de får tillbaka den här piloten det Han är lite, ja du, du vet folk tyckte inte om dig så mycket. Liksom. Uh, och det gjorde folk inte. Han var ju väldigt opopulär den piloten ju så att han inte tog sitt självmordspiller. Liksom. Ja. För att han, han det som läser sig bli fångatagen. Uh, mm. Och det, ja. Ja, det gillar det. i alla Ja, jag gillar oh. hela den. När han liksom, det här självmordsnålen som var gömd i ett i en dollar, i en dollarmynt. Uh, det var så här. Uh, jag tänkte det var snyggt när han sa spend the dollar mm. det var en det var en fin liten sten där mm. jag tycker att filmen är väl att ha bra alltså välskriven dialog mm. det är lite det som det, ja. det finns så många grejer som filmen gör så bra liksom att den är välproducerad som ger lite illusionen av att det är en bra film eller en bättre film än vad det är som den har oerhört cinematografi och liksom design av kostymer och scener och sådär. Men alltså det blir ingenting. Det är det extra frustrerande faktiskt. Mm. Ja, jag, jag tänker alltså första halvan av filmen är ju väldigt mycket eh, To Kill a Mockingbird eh, som ju handlar om en advokat som försv får försvara en, en mörkligad man som är åtalad för våldtäkt i boken då. Uh, men, men där så, så talar det ett steg längre då för att han uh, den, uh, den åtalar han, uh, jag minns inte om han blir avrättad eller om han tar livet av så men det slutar med att han dör i alla fall. Mm. Uh, men också att man hade fått en känsla mer för vem han var liksom och fått bygga mm. en relation till honom genom boken. Liksom. Ah. Uh, och jag tror att uh, man kanske hade behövt göra något sånt. Liksom. För jag tycker att det var han som spelade Able men han var väldigt bra. Liksom. Rylands någonting ska vi se. Ja. Mark Rylands ja. ja. jag, jag, jag gillade den här karaktären mycket. Men äh, fick liksom ingen... Vi fick inte lära känna honom nej. så jätte, mer än att han var principfast. Princip. Ja, precis. Han hade oh. en anekdot och ett allmänt bistert andete som man hade hela tiden. Ja. Men... Ja, och, äh, jag, tidigare har jag ju sett Mark Rylands i uh, Wolf Hall som mm. är en tv-serie baserad på en av de bästa böckerna någonsin. Och tv-serien är uh, okej, okay, men inte fantastisk. Mm. Men, uh, och han tycker jag är jätteduktig. Men samtidigt, jag vet inte om den karaktären hade blivit bättre om vi hade fått se mer av honom. Jag tyckte ju väldigt mycket om honom. Men jag, det är som... Mm. Han förblir mm. mystisk, och det gillar jag. Ja, jag, jag gillar just. honom inte. Alltså, jag ogillar honom inte, men det var bara så här. Han, han kändes mer som det där objektet, bara liksom snarare än en karaktär. Så. Ja, ja vad, vad tycker ni om soundmixingen då? Den är ju strålande. <laughs> jag kan inte... Jag minns inte så noga. Nej. <laughs> Jag vet inte så vad Sarbex Nej, alltså det handlar ju mer om hur hela ljudeffekten blir. Liksom. Ja, visst. De ja. kombinerar allting och det tycker jag filmen gör bra som sagt. Hela Marika. filmproduktionen känns väldigt välgjord i hur bilden ser ut, hur ljudet låter, hur skådespelandet är och hur, hur dialogen är skriven som sagt. Det är bara materialet det är ingenting som når fram. Och gör någonting särskilt intressant Ör, Jag vet inte, är, är, det, är det Cohen som skrev ett tandlöst manus Eller är det Spielberg som Avtandade ja, det är Svårt att säga Jag alltså, misstänker att det är det man... andra För att Spielberg har Han har blivit gammal och tappat sina tänder liksom. <laughs> Men mm. killar Jurassic Park är en riktigt bra film mm. Det är en av de bästa Filmerna någonsin tycker jag ty Tycker inte jag jag har inte du. sett den på så länge så jag har ingen aning om vad jag tycker om den, yeah. den. Den har en av de bästa scenen någonsin dock. Ja, det har den verkligen. Alltså den håller verkligen som helhet. <laughs> uh. Ja, men det är lite där den här filmen faller. Den håller inte som helhet. Nej, det gör den inte. Den är den mindre. Delarna är bra. Mm. Det är, då. är ja Men nu vill nu pratar vi antingen om Jurassic Park eller så går vi vidare till nästa grej. <laughs> du sätter ultimatum du. Aha. Vi tar våra betyg tycker jag. Det gör vi. Jag ger den här filmen ett uh, decent. Mm. Decent. Mm. mm. Ja, den får ett decent av mig också. Det, det, alltså det kanske jag var på gränsen där till good bara genom filmskapandet. Men jag, jag det, det, det, det, det blir ju allt kanske snarare att den blir frustrerande så jag, äh, den hamnar på decent. Jag, alltså, jag ger den decent, men jag har en liten det som. Ja, oh, ilsket ansikte jämt. Det är så Steven, I expected more from you. Mm. <laughs> ja, men det handlar lite om det att filmen borde varit bättre. Och eh, hade man inte liksom, räknat det här utifrån ambitionsnivån och liksom, mättade det mot Spielberg, Kårenbröden och Tom Hanks så uh -huh. hade Steve den kanske landat på god, men. Uh, Steven minst du scenen där Dinosaurier låter upp advokaten? minst du hur bra du var en gång? En crossover kanske nästa gång. Alltså, vad ska man säga? Jag, jag hoppas att han gör läskiga filmer igen. Ja. Man mm. tänker, på ett sätt så tänker jag inte på Steven Spielberg som är en kille som gör läskiga filmer. Men han har ju gjort det. Mm. Han är ju det som gjort... Till mer explicita skräckfilmer. Jag läste en, en kommentar någonstans som sa att Spielberg är bäst när han inte förhåller sig för nära verkligheten. Mm. Och realism. Ja, fast, fast, fast alltså han var ju inblandad i både Saving Private Ryan och eh, Band of Brothers. Mm. Som som det, det kan jag ju inte väga in. Så. Ja, ja, ja, ja. Saving Private Ryan tycker jag är... Mm. Ja, som är, är ju den mest realistiska av krigsfilmer. Mm. Ja, och jag menar, Ben Brothers ligger ju hyfsat nära också. Jag, jag Spielberg jag... behöver tas i kragen, helt enkelt. Ja, jag tror att snarare att... Jag vet inte. Jag, jag, jag är inte anti att han du som på slutet av sin karriär gör en massa mediokra filmer. Uh, det som han har förtjänat, det liksom. Men, uh, <laughs> ja, så är det faktiskt... Men ja, samtidigt som åh, hans bästa dagar är förbi. Han är inte Bob Dylan kan man säga. Som bara blir bättre och bättre i åren. Det är han inte. Ett decent från oss alla. Det kan vara tagline. Spielberg är inte Bob Dylan. <laughs> Där satt han. Ja. <laughs> All right. Topp tre. ja yeah! Och den här veckan har jag valt att det ska vara topp tre fordon. Och eh, det behöver inte vara väldigt begränsat till Sånt som vi faktiskt har idag. Liksom. Utan alla sorters fordon. Det kan vara allt från eh, Fast and Furious till eh, Bakowski. Så. Vem mm. känner kändes månad att börja? Jag tror vi är Langen till Oskar. Mm. Eh, då landar min tredje plats till eh, eh, ett fordon i Mad Max som tyntades mm. eh, av en. Eh, en eldkastande gitarr. Uh, jag, jag tyckte bara, det är så, det är så fånigt. Mm. Uh, men jag tyckte om det så mycket, liksom, hur de vävde <laughs> in musiken och liksom, takten och trummorna liksom, och de här gitarrsolorna i, i filmen. Liksom. Och, mm. jag, jag, jag kunde det, inte låta bli att tycka om det. Liksom. Är det nu fantastiskt för att det är så ja. fånigt och samtidigt så riktigt i filmen? <laughs> ja, precis. Så, det är min tredje plats. Mm. Jag gillar. ja. Mm. Det, det, det är fin <laughs> uh, Jag har valt en begränsning För min lista mm. Där det är bara bilar Det är bara bilar Och det är okay. bara bilar jag själv skulle vilja äga mm. All right. Och då har, börjar vi med En 2011 Dodge Grand Caravan Main Street Från mm. Boyhood mm. Den har sitt eller har sitt utsprung i Amerika men är ja. byggt i Kanada. När den var ny så kostade den ungefär vänta nu, ska se jag hittar, ungefär 25 000 dollar Nej, 26 000 dollar ungefär i baspriset. Och en av de sakerna som 2011 modell, det modell det sägs att den var en av de som stod innovationer ovanför 2010-modellen. Mm. Och jag tror det som dess roll i filmen är ju att då representera då att Ethan Hawke jag vet han heter i filmen, men att just att han har det som kommit in i ett mycket mer vuxet stadie i sitt liv. Något som han verkar rätt så nöjd med, även om han är ironisk om det. Men mm, just det. Mm, mm. Jag är så. på. Mm. Mm. Right. Uh, min trea är nästan en bil. Det är en bil i delar av filmen i alla fall. Och uh, det är Bumblebee. Från Michael Bays fantastiska Transformers. Första filmen. Nej, kryter av Transformers 4, Robin. Jag har inte sett Transformers 4 Varför? Men Nej, alltså det är från alla filmer helt enkelt. <laughs> ja, alltså det är hela den coola Varför? grejen. Att det är en bil och en robot som man har en relation med. Liksom den här bilen som retar honom lite när han försöker göra saker och bara har lite egen vilja. Ja, jag, jag tycker bäst... det är Robin, varför har du inte sett den bästa Transformers-filmen? Det är för att jag är en dålig människa. <laughs> mm. Det är bara well, att, någon visst, ser att gå vidare. Visst är det Bumblebee som bara pratar i gamla filmfraser? Ja. ja. Eller i alla fall läten. Ja, det är ganska, det är ganska kul. Mm. Det gör det hela mm. intressantare. För mm. Den sortens roboten som fortfarande känns lite mer som en bil än vad de andra robotarna gör. Just så det. Han behåller lite känslan av att fortfarande vara fordonet på det sättet. Mm. Jag gäller. Mm. Okay. Min trea, Bumblebee. Mm. Jag har svårt att välja mellan min två och trea. De är så radikalt eh, olika också. Mm. Eh, men jag tror jag, jag, min, eh, min tvåa är eh, från filmen Bullet som kom 68 tror jag. Mm. Eh, och jag minns nästan ingenting av filmen förutom en av biljakterna. Och då är det en, en, en vad heter den, en, en, en Charger mm. som jagar en Ford Mustang, en, mm. en Modell 67, fantastiskt vacker. Och Mustangen gör någon manöver så helt plötsligt så, så ser den här föraren i Chargers han kollar upp i sin backspegel så ser han Mustangen liksom komma upp bakom honom över ett krön så här. Mm. Och det är verkligen en känsla om att <laughs> nu kommer jag och äter upp det liksom så här. Och det är en underbar scen och det, det är Mustangen där som är min, min två. Mm. All right, all right. satt bullet så Nej, nah, den är inte jättebra längre Men uh... Nice bil mm. Det är mm. det som är den här listan så. Samuel Ja, min andra plats Är en 1968 Pontiac GTO mm. Svart Från filmen Boyhood <laughs> mm. På internet så sägs det om uh, Låt oss se Så kan man köpa en sån nu i det som bra skick för runt 24 000 dollar. Ja. Uh, Vilket klart. Jag... Ja, sannolikt. Uh, det är ju en väldigt snygg bil och jag gillar liksom hur på samma sätt som minivänen representerar ett vuxenskap i Ethan Hawks karaktär mm. är uh, ja, den här bilen, det är som mycket mer av representer eller ja, den förkroppsliga, liksom hans mer ansvarslösa ja. yrö-liv. Right. Mm. Mm. Ja, de har ju båda en väldigt narrativ tyngd. Ja, det har jag. Den aspekten gillar jag i dina val. Mm. Så, mm. min två är <laughs> de, de fortsätter vara lite så här mer oseriösa filmer. För det är The Batmobile från inte Nolan-filmerna utan Burton och animerade från 90-talet. Alltså den här mer. Alltså som ser li, li, li, lite som. Liksom, ska man kalla det för? Lite mer karikaturisk. Lite mer. Eh, mm. så Sådär. Ikonisk på ett annat sätt. Jag gillar det den bara för att den är, är helt galen och fortfarande. det ser ut som ett, ett riktigt fordon på samma sätt. Mm. Och ja, dess ikoniska status och dess stil liksom. Jag gillar den. Mm. jag funderade på att ha den faktiskt. Den var ju väldigt fin alltså. Mm. Den är den är snygg också liksom. Det är inte bara det är inte bara att o oh, det är lite fladdmusöron och den är svart utan den är läcker också. Mm. Så, min två, The Batmobile. Ja. Eh, som första plats oh. så har jag eh, trumvirvel då eh, en eh, en tie fighter. Mm. Och, vilken? Eh, vilken? De ser ju ungefär likadana ut. Dorfader mm. mm. har en särskild form och sen så finns det ju TIE Interceptors. Eh, ja, det finns TIE Bombers och det finns massa olika... Ja, ja. Välj en Oskar, vi kan inte... Vi måste... Ja, men den Fightern är ju, det är ju en modell. Den mm. heter ju TIE Fighter. Okay. Oh, mm. ah, oh. Den som har en... Det är väl en, åt, en åtta hörning på varsin sida och så är det en boll i mitten. Mm. Eh, men den är... I nya Star Wars-filmen så var det med en liten sväng också där. Den är stulen ur hangaren. Men det är ljudet mycket som gör så mycket liksom. Det är ett tjutande ljud nästan gör den. Mm. Uh, och skräckinjagande liksom. Uh, och uh, alltså de Star Wars-filmerna, de... Uh, originaltitologin, det är så väldesignade rindskepp liksom, man skulle kunna ta vikt av vilket skepp som helst och det hade också varit ett bra val liksom men, mm. men TIE Fighter den är, så, den är så perfekt för imperiet tycker jag så ja. att ja, den landar på min första plats. Det är också en ikonisk mm. ett ikoniskt fordon mm. det är. Ja. TIE Fighter Ja uh, för min första plats så har jag valt ett lika ikoniskt fordon. Mm -hmm. Det är 1984 Toyota truck. Från Boyhood. <laughs> okay. Ja, du var lite släv. <laughs> Det, grej, jag säger att. När jag såg Boyhood första gången. Mm. så och har. Då den här Pontiac GTO Och sen den här. Toyota-lastbilen. Mm. Det är de två häftigaste bilarna jag kan tänka mig ha. Så jag bara det är det som fullbordade med minivänen. Right. Mm. Uh, som jag också skulle vilja ha vid något stadie i mitt liv. <laughs> och då är det på något sätt bilen som Mason har när han ska åka iväg till college. Om mm. jag uh, har lite user-reviews <laughs> för internet så ser man här. Har man till exempel... <laughs> Bats are fine, so to get a great little truck with good gas mileage, gets the job done without needing a stepladder to get into it. Have owned it for 25 <laughs> years with minimal expenses. Neighbors up and down the street use it for errands to hardware to store, so... <laughs> bil, bil, <laughs> Alla var poängen till din fördel där i detta val. <laughs> bilen har oh, mycket bra omdömen. <laughs> alltså, det, det är bra bil, funkar bra, det är som bra <laughs> pc <pris>. Billig. <laughs> <laughs> Alltså, när man kan välja Bonds Aston Martin Liksom så ja, alltså det, alltså, Tänk bara Nej, att så ja. Försöka att handla plankor med en sad Det går inte <laughs> så, och, och sen så Är, är det de bästa sakerna med den I slutet av filmen Så har färgen fär, är bort istället för att stå och där barn Så står det bara yo Och det uppskattar jag också ja <laughs> uh, okay. det, det är redig bil det här mm. Jag tror det bekräftat mm. av internet. Mm. All right. Min etta är väldigt, väldigt mycket på det här kriteriet av att någonting man skulle vilja ha själv uh, lite mer än de andra två. Och det är också ett mm. rymdfordon. Uh. Och det här är The Milano som är uh. det lilla skeppet där Chris Pratt har en bachelor pad som flyger omkring i rymden. Uh -huh. <laughs> ja, jag, jag bara så här, gillar hela, hela tonen på det här med Kassettbandspelare och där väldigt tilltalande rymdskepp bara. Ja, kassettbandspelare är fantastiskt. Mm. Det är en väldigt det är det. stor ändå. Ja, men det är det jag gillar också. Att det är ganska lagom storlek liksom. Det är inte så att det skepp som man ska forsla massa grejer med eller liksom. något sånt. utan Det är mer bara han glider omkring med en där så slapp lägenhet. Där. Mm. Ja, men det är ett fint skepp Det är väldigt färgglatt Det ja. ser, ser ut som en fågel ungefär ja, men det, det känns som, någon, som En plats där det skulle vara bra att leva också Så här, kanske mm. man kanske inte skulle ha precis som man har det men, så här, Jackson Pollock Målningar Eller ja, jag vet inte, det kanske skulle bli så Följer Chris Pratts fotspår Nej, Jag gillar det skeppet i alla fall mm. Mycket av det där, det där skulle vara ett... Nice skepp att ha ja. Så Ja, fint några viktiga runners-up Som vi behöver nämna uh, Jag hade ja. en lång lista till den här faktiskt jag alltså, har jag... Alla rymdfordon I Star Wars i princip Ja mm. X-Wingen och Speederbike i ja. min lista mm. Ja, alltså jag tror att de jag inte ska. B-Wingen gillar jag inte Den ser så konstigt ut mm. Ja, det gör den Boba Fett är häftigt, men jag ska hans skepp ser så konstigt ut så jag kan uh. inte ställa mig själv Använda det Nej, uh. jag tycker det är fult, verkligen Uh, jag tycker faktiskt jag gillar, gillar faktiskt inte Millennium Falcon Jag, gil de jag gillar den Men inte, alltså, den inte den bästa av dem Y-Wing ja. är min favorit mm. ja, det är bra Och bra. TIE Interceptors <laughs> Och, och alltså, de här stora också Star Destroyers har ju också Fantastisk inte, design mm. ja, så, ja, de, ja, de är underbara Men jag, mm. jag tänker inte riktigt på dem som Farkoster Nej, Det, det var som... lite det som stoppade mig också De är mer liksom Samhällskomplex Det är en flygande kanon liksom. Ah. Uh, see, en, en av mina favoriter Är ju um, På tal flygande kanoner så, alltså, Det var inte dödstjärnan utan... Nej, nej mm. Men um, Det är ju bomplanen i Doctor Strange Love Jag <laughs> älskar dem så mycket Om man är en hater som inte förstår stor konst mm. Så är bomplanen Det är fantastiska Trots att jag är en stor konst, så är de fantastiska. Jag gillar att du bara höll med där? <laughs> jag, jag är också väldigt förtjust. Jag har en från Mad Max, men det är en annan än mm. musikbilen. Och det är ju självklart War riggen ja. jag, Det är som jag gillar att fundera på. Jag, det är som jag gillar särskilt, som jag sagt innan, så gillar ju Mad Max när, mest när de inte slåss. Uh, och det som jag gillar, har en väldigt bra scen där Som vi pratat om förut mm. Och det som jag gillar liksom Det, det, det finns så mycket personlighet i War Riggen Med de mm. gömda pistolerna Med skelettgrejen vid dörren där, Det är som när hennes arm hänger ut uh, jag, jag gillar det. även den där Grejen som Immortan Joe rider på Som en sån intressant sammansättning av uh, två bilar Till en uh, lite, lite snabba namndrops bara Skeppet från Master and Commander hade jag med. Mm -hmm. Dominic Toretto's Charger. Mm. Mm. Äh, <laughs> även, all, all, alla bilar like i Fast and Furious, jag Ja, det, det, det var ju liksom så pass många där som man fick nästan blunda för det. Mm. Eleanor från Gun in 60 Seconds. The Enterprise, är min lista också. Men den är så här på gränsen för egg, egg, vad, vad som känns som egg, ett Gun fordon på det sättet. En film som är värd att se. Ja, det tycker jag. –Vad handlar det om? Uh, –Nicolas Nick, Cage, Cage som gör bil, bra filmer. <laughs> <laughs> –Okej. Okay. Ja, det, –Det är intressant att se Nicolas Cage i en roll där är bra. –Ja, det är ju en... –Inte bara så. Här, oh, Nicolas Cage. –Det är ju en bedrift. <laughs> –Ja, ser den. Den är bra. –Ja, okej. Okay. Uh, ja, –Vill ni droppa några namn innan vi presenterar nästa veckas grejer? –Jag älskar det, ibland. Blant. Mm. Det, –Jag mm. sa det. –Bra namn. Alla dina barn kommer heter heta Emelie Nej, det vore ju ett projekt. <laughs> All right. nästa veckas lista, Samuel. Jaha, ja just det, ja. jag är ju inte kommit på en innan, så därför vänta, jag kom. ta nästa veckas <laughs> film först. Och... All right. nästa veckas film så ska vi prata om en från 2015, som det ska bli intressant att höra Lite ovanliga tankar Från just den här trion Kanske i fråga om vad det handlar om För det är en Marvel-film Som heter Ant-Man Nej Jo Nej Jag, jo, jag, jag tycker nog det Jag har på scenen igen Det blir bra Okej, okay, nu kommer jag på någonting Medan vi podcastade Och så glömde jag bort den mm. Ta din tid Jag kan redigera Ja, det kan vi göra. Tre bästa Marvel-filmerna. <laughs> det går ju fort. Det är, ju, det, det är som The Age of Ultron, Iron Man och sen vem bryr sig? <laughs> mm. ja, Det är de tre jag tycker också. Och just det, ja, nu kommer jag på. Nu har jag. Bästa topp tre naturresurser. Naturresurser? Mm. Okay. Eller, eller, eller resurser topp tre resurser kan vi ta och det är en av de saker jag stör mig mest på i man Max Fury Arja Max Fredens väg mm. är att de inte riktigt behandlar vare sig mat, ammunition mm. eller bensin som en särskilt värdefull resurs, ah. det borde vara det i den världen mm. så då vill jag ta att vi ska välja de tre resurser och vi kan använda det rätt så brett inte pengar vill jag inte ska vara uh, mm. Top 10 risk Är, är ja, Förhållandevis konkret Inte abstrakta saker som ja. tea, Eller man kan ta det Fastigheter. i Fastigheter ja. Um, ja men alltså, Naturresurser är nog en bättre grej egentligen och, Sen kan man väl dra det lite och, till När ja. det har liksom förädlat eller använts på något sätt ja, Vi kan komma på olika Man kan komma på olika intressanta sätt att behandla det Men mm, det, det tycker jag är det. Mm. Kul då. Mm. Och som alltid vill vi gärna höra era kommentarer på Bridge of Spies och fordon helt enkelt. Mm. Veta bara om vi är ute och cyklar och några tillägg. Vi, inte, sånt vi är betydligt mindre intresserade av vad ni tycker om änt men. för att det finns så mycket intressant att säga om den filmen. <laughs> uh, nej, och lyckligtvis är det ingen som behöver svara för det är inte det här avsnittet. Nej just det. Så är det. Mm -hmm. Alright, till yeah. nästa gång. Hej då. Hej då. Hej.